מאזינים בפרק זה של Who Podcast to Watchman, הפודקאסט שחוגג 30 שנים ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס וגיבוריאל בשנת 1986. Watchman של הכותב אלן מור, האמן דייב גיבונס, הצבאי ג'ון היגנס והעורכים לן ווין וברברי קיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. למי שלא הקשיב לפרקים הקודמים, הקונספט פשוט, בכל פרק של הפודקאסט אני, תום שפירא ואורח 12 חובות, 12 פרקים, אזהרת ספוילרים אגב, עומדת איתן, אם עוד לא קראתם את הקומיקס, טוב תעצרו, תקראו את הקומיקס ותחזרו. אני כאמור תום שפירא, כותב באתר הלילון, מחבר הספר קיורינג דה פוסט מודון בלוז, ואחראי לפודקאסט הקולנוע שובה שנייה באמצע עם אביעד שמיר. העורך שלי היום הוא... אבנר <עבור> מירב. אני יוצר קומיקס, יוצר את הסדרה בי.פי.די ביחד עם האייר ולאדיקסנדר, חובב קומיקס גדול, מגיש הפודקאסט Geek Out, שמדבר על כל מה שגיק, בין היתר גם על קומיקס, אבל גם על קולנוע סדרות וגיימינג, כל מה שקשור לעניין הזה, ומעריץ גדול של אלן מור בכלל ווואשמן בפרט. את בי.פי.די אגב אפשר למצוא גם פיזית בחנויות הקומיקס בארץ וגם בקומיקסולוגי. נכון. סדרת פשע נהדרת. כן, תודה יש ארבע חוברות כרגע עוד שתיים בדרך אנחנו מקווים להכריז בחודשים הקרובים על מועד היציאה של החוברת החמישית. אנחנו עוסקים היום בגיליון שבע ברדר טו דרגנס שיצא במרץ 1987 העלילה הבסיסית של החוברת הזאת היא, זה שדן ולורי מתחברים בכמה אופנים ומחליטים לשתף פעולה ולחזור למדים. חומר הרקע בחוברת הזאת זה מאמר של דן דרגברג על ין שופים. נכון. Uh, אני אגב, ש... אני חייב לשאול אותך, אתה הצלחת לסיים את המאמר על ינשופים? Uh, הצלחתי לסיים אותו בכל פעם שקראתי את החוברת. Mm. Uh, אני יכול להגיד לך גם שהאחי הגדול הוא צפר. אז 아. גם יש לי איזשהו חיבור uh, ככה משפחתי לכל העניין. ה... אורניטולוגי של... במובן הזה, אבל כן הצלחתי, הוא, הוא מאוד מעניין לדעתי, mm. ואני חושב שבכלל מה שמאפיין את, ה... את הכתיבה של אלן מור ב... בכל הנספחים האלה לחוברות, זה מדהים הוורסטיליות שלו, שהוא יכול לכתוב דברים בכל כך הרבה סגנונות, ובכל זאת שהכל ייראה כאילו זה נכתב על ידי אנשים אחרים שבאמת יודעים על מה הם מדברים. כן, אני מסכים עם המרשים הקטעים הענשופיים זה הקטע שאני הכי לא סובל בכל וואטשמן כל פעם מחדש אני עושה קריאה מרתונית של וואטשמן אני מגיע לחלק הזה ואני כזה אני חייב. באמת למה לא, כן. אבל זה, אני מוצא לא, לא, את זה I... מאוד מעניין הרעיון הכללי I... של המאמר מעניין אבל זה, הוא מצליח yeah. באמת להביא ביצוע של חובב צפרות יבשני שזה. כל הכבוד לאחיך, לא בדיוק, אתה יודע, הדברים האחרים זה כזה ביוגרפיה של גיבור על, מאמר פוליטי על האימפליקציות של קיומו של אלוהים בצד האמריקאי, היסטוריה של קומיקס, שכן, כאילו זה דבר שמעניין אותי באופן עקרוני, ואז יש את הדבר הזה כזה, מאמר על צרפרות. תשמע, אני אגיד לך, עקרונית המאמר הזה אפשר לחלק אותו לשניים, החלק הראשון של המאמר הוא ביקורת על הגישה המדעית ככלל. שלמעשה הוא אומר כאן שכשאנחנו ניגשים לדברים בצורה מדעית אנחנו מאבדים חלק מהיופי הטבעי שלהם. זה מתקשר אפילו לרעיונות של מכניקת קוונטים שברגע שאתה מודד משהו הוא נעלם. אז הוא פותח את המאמר בלהגיד שכשאתה ניגש לככה ושם יותר לב לדפוסי ה... צבע על הכנף או, או, או למוטת הכנפיים, אתה מאבד את היופי הטבעי ואפילו את הרגשות השליליים שמתעוררים בך, במקרה של ינשופים הוא מדבר הרבה על פחד. ואז החלק השני שהוא יותר סיפורי, שבו הוא מדבר בעצם על החוויה האישית שלו שבאמצעותה הוא פענח את צווחת הינשוף. לדעתי זה, זה מאוד מעניין, מכיוון שהוא אומר, תקשיבו חבר'ה, הגישה המדעית אומרת, הינשוף צווח כדי להפחיד את, את הטרף שלו מה מהמחבוש שלו, שכולם יתרוצצו והוא יוכל לראות אותו ולהסתער על אחד. והוא אומר, מהחוויה האישית שלי, שדווקא היא לא גישה מדעית, אלא חוויה אינדיבידואלית, הצרכה הזו נועדה אה, כדי לשתק את, את, את הטרף. כדי ש... יש שם קטע שהוא אומר, אני ושאר עכברי השדה עמדנו אה, באימה משותקים. ואני חושב שזה דווקא חלק מאוד יפה שבו הוא מעביר את ההבדל שבין להתייחס למשהו בצורה מדעית ובין באמת לחוות את הטבע בצורה הפראית שלו. בגלל זה אני דווקא כן אוהב את החלק הזה, לא פחות משאר הנספחים. זה מאוד מתקשר כמובן למה שיקרה בגיליון תשע לשיחה של דוקטור מנהטן עם לורי על הניסיון להוכיח מדעית כאילו אם יש אם יש תועלת באנושות, אם שווה כן. לשמור אותם או לא. כן. ועוד פעם, אני אוהב את זה רעיונית, אבל ביצועית זה נראה באופן מאוד מוזר, זה כזה מישהו שהוא מאוד קר ואלגנטי, ואלן מאור טיפוס מאוד מאוד אלגנטי, מנסה להסביר באופן אלגנטי את חשיבות הרגש. וזה קצת יוצא פרדוקס מוזר כזה, כי עוד פעם יש לך את דן דרגברג, שהוא טיפוס מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד מדעי, שמנסה להסביר למדענים באופן מדעי, למה כדאי להם לוותר על המדע ולקבל תפיסה קצת כן, ואני חושב שתשמע, זה גם, זה מתכתב יפה עם העלילה של הפרק הזה בעצמו, איך שאנחנו רואים, הרי יש פה איזושהי אסקלציה ביחסים בין דן ולורי, ובאיזשהו שלב לקראת הסוף יש אפילו היפוך כוחות. אנחנו רואים את לורי עומדת בעמדת כוח, בואו אפילו נשתמש במטאפורה הזו של טורף ניטרה. של אורי עומדת בעמדת כוח שאתה מרגיש כקורא שבכל רגע נתון היא שולטת בסיטואציה, היא זו שתחליט אם יקרה ביניהם משהו ומתי יקרה ביניהם משהו. אבל כשהיא מחליטה, דן כל כך מוחלש בסיטואציה שהוא לא מצליח לתפקד. אני לא בטוח שאני מסכים פשוט כי זה מתחיל עם זה של אורי נמצאת אחרי הכל בטריטוריה של דן וכמעט שורפת את הבית בטעות. נכון, ככה זה מתחיל, אבל שים לב שברגע שעוברים לממד של הפלירטוטים, הרי זה, זה מאוד מאוד ברור שדן דלוקה לורי, שהוא רוצה yeah. אותה, ו, וכאילו אתה לא יודע, בטח לא כדן, אם לורי רוצה אותו בחזרה. כקוראה אתה אולי יכול להבין ש, שהיא הולכת למהלך כזה, אבל כדן, הוא, אתה רואה איך הוא מנסה, הוא מצד אחד מנסה להרשים אותה עם, עם הגאדג'טים שלו, מצד שני הוא כל הזמן אפולוגטי, וכל הזמן אומר כמה שזה דברים של חנונים ושל ילדים. אז אני חושב שזה... Yeah. ה, ה, הפלירט הזה, הפינג פונג הזה ביניהם הוא מאוד מאוד מעניין ודווקא כשהם מגיעים לשלב שהחליפות עליהם, שהם בזה, אז כל האימפוטנציה שלו נעלמת, הם נופלים לתפקידים המגדריים שלהם, הוא נהיה הכובש, הכובש, הנה היא הנכבשת וזה משהו שמאוד נחמד לראות את העקומת פעמון הזו שקורית שם. אתה אומר שהוא רוצה את לורי אבל האמת היא שהוא רוצה את סילק ספקטור אנחנו במיוחד זה, זה יהיה בולט כשנה, בגיליון 12 שאנחנו מגלים שהוא היה אוסף קומיקסים פורנוגרפיים של אימא שלה מה שנותן לכל היחסים בין מימד סופר קריפי שזה UH> כמובן מה שאלן מאור כיוון אליו. כן אבל זה בדיוק העניין מה הופך את וואטשמן ככלל ליצירה כל כך משמעותית זה כמות הרבדים שיש שם זה לא שהוא או רוצה את לורי או רוצה את סילס הוא גם רוצה את לורי וגם רוצה את סילס כשהאמת לא בבית, בלבוש אזרחי בוא נקרא לזה, אז, אז זה בעצם פלירט בן, בן, בן גבר שעובר איזשהו midlife crisis, ומולו בחורה שהוא תמיד חשב שהיא נראית מאוד טוב, הוא תמיד נמשך אליה, ו, וכאילו איך שהוא מתחיל להכיל את העניין שקודם הוא התחרה מול אל, שזה דוקטור מנהטן, ועכשיו האל הזה מחוץ לסיטואציה ואולי יש לו איזשהו מצב, אבל בכל זאת הוא מאוד מאוד חלש בקטע. ובהקשך באמת כש כשאנחנו מגלים שהיה לו איזושהי הערצה לסיליק ספקטר זה מתחבר למימד האחר של דן שכאילו כי דן מבין כל הדמויות בתכלס בוואטשמן הוא הדמות שהכי פחות uh, uh, uh, קל להבין את המניע שלו להיכנס להיות ויג'ילנטי uh, כי הוא לא רורשח שהוא uh, uh, משוגע הוא לא קומדיאן שהוא uh, uh, uh, עם אגו מטורף ורוצה להוכיח תמיד שהוא הכי חזק בכל סיטואציה, הוא לא סילק ספקטר, כאילו לורי, שדחפו אותה לתוך החיים האלה, הוא פשוט בן אדם שהעריץ גיבורי על, ובאיזשהו שלב היו לו את האמצעים להגשים את הפנטזיה הזו, והוא הלך על זה. והוא בעצמו, אתה יכול לראות גם, גם בהתנהלות שלו תוך כדי וגם בהתנהלות שלו אחרי, שהוא עדיין לא סגור על זה שהוא רוצה להיות גיבור על. מתי אנחנו רואים את הביטחון שלו כגיבור על, שהוא, שאנחנו מבינים שהוא מגדיר דרך היותו גיבור על שהוא מרגיש הכי גבר והכי חזק כשהוא לובש את, ה, את החליפה שלו ואז גם אנחנו רואים שזה גם מתי שהוא מצליח אה, לתפקד אה, מול, מול לורי מינית. יש כאילו אני, אני דיברתי על זה עם רז גרינברג בפרק הקודם יש משהו מאוד פרוידי אני פסיכולוגיה של וואטשמן שזה מוזר כי אתה יודע כבר שנות ה-80 פרויד היה מאוד מאוד מיושן אני, בימינו בכלל אף פסיכולוג אני חושב לא משתמש במודלים שלו באופן רציני. בדרך שבו הוא קורא מיניות ואישיות שלה, אתה יודע, זה הכל תמיד מקושר להורים, וזה הכל תמיד מקושר לדור הקודם. אתה יודע, רושך, שבקומיקס מוצג כמאוד מודחק מינית בגלל היחס שלו עם אימא שהייתה זונה, ועכשיו יש לנו את דן שמאוד מוצג כמודחק, כי הוא תרתי משמע ממלא תפקיד של מישהו אחר, והוא רודף אחרי מישהי שממלאת בשלושות אותו תפקיד שאימא שלה מילתה כשהוא היה ילד. ואני תוהה אם זה פחות ניסיון שלנו, אתה יודע להגיד כן פרויד צדק כי אני לא חושב שאלן מור חשב ככה אני מנסה לקרוא את המוח שלו אלא יותר הערה על עובדה שגיבורי על הם תמיד כאילו כבר בשנות ה-80 היה ברור שזה אנשים שתקועים בתפקידים של ההורים שלהם. שאתה לא יכול אי אפשר להתבגר בגיבורי על נכון? רובין תמיד יהיה רובין לכאורה. עד שהופך למייטווינג. כן עוד פעם זה היה כמה שנים אחרי זה אבל גם אז כאילו אתה יודע או יותר נכון בטמן תמיד יהיה בטמן אתה לא יכול לגדול נכון, אתה לא יכול לגדול, ואני חושב שבטח שבקומיקס של האייטיז, שהיה מאופיין בדמויות מאוד מאוד מוגדרות, נכון שנכנסו יותר דמויות מורכבות, אבל גם וולברין של האייטיז, שהיה כאילו bad ass וגס ומחוספס הרבה יותר מהגיבורים המלוקקים שהיו נהוגים לפני כן, עדיין הוא נשאר בתוך תחומי הדמות שלו. Uh, אם אנחנו מסתכלים על, uh, אם אנחנו מדברים על פרויד, אז אתה גם יכול לראות uh, לגמרי איך רורשך ונייטאוול ואוזימנדיאס מייצגים למעשה באיזשהו מקום את, את האיד האגו והסופר אגו. Uh, כשרורשך הוא האיד שהוא לא בוחל באמצעים, שיש לו את המטרה שלו והוא מה שאפשר, והוא גם, גם, החשיבה שלו היא מאוד צרה. יש דרך אחת לעשות דברים וזהו. דן הוא, הוא, הוא סוג של, של באמצע נע ונד ב, ב, בין שני, ה, שני הדברים ואוזימנדיאס הוא, הוא פשוט, הוא הסופר אגו, הוא רואה את טובת הכלל ו, ו, והוא מנסה, גם למרות בדרכים פסיכופטיות, אבל הוא, הוא מנסה לפעול בעניין הזה, ל, ל, ל, לשפר את החברה ככלל גם באיזשהו מקום גם מנהטן אפשר להקביל אותו לסופר אגו למרות שהוא לדעתי הניכור האנושי שלו כבר <אח> גדול מדי בשביל שנחשיב אותו ככה. וזה מעניין כי מדברים על האגו בתור המאזן. נייטהון הוא מבחינת הרבה אנשים אני חושב שאף אחד לא אוהב לא ששונאים אותה פשוט כזה אה ah, כן זה הבחור שמופיע בקומיקס הוא הכי פחות מעניין והוא משרת כמעין מקבילה לתמיד בספרי קבוצות של גיבורי על לך את ה... בחור אחד הזה שהוא המאוזן של הקבוצה שהתפקיד שלו זה להיות המנהיג המשעמם בשעה שכולם סביבו מקבלים אישויות קיצוניות ומעניינות יותר אז יש לך את סייקלופס ואקסמן או את ליאונרדו בצבי הנינג'ה או להרחיק מחוץ לקומיקס את, את סיינפילד בסיינפילד. חייב להיות לך בחור אחד הזה שהוא הרציני והמאוזן והשקול שיאפשר לכל האחרים להיות פרועים אבל זה גורם לקהל תמיד להגיד וואו מי אף אחד כאילו אף אחד לא רוצה להיות סייקלופס נכון? <אח> כולם רוצים להיות וולברים כולם רוצים <laughs> Uh, אם אתה בא, לא יודע, קיטי פרייד, כולם רוצים להיות uh, מי האקסמן הפופולרי היום, אני לא קורא את הקבוצה הזאת כבר שנים. Uh, האמת שגם אני לא קורא אקסמן, <laughs> <ושני. laughs> אבל... Uh... <laughs> לא יודע, דאסט או משהו. <laughs> אבל כן, תראה, אני דווקא מאוד מאוד אוהב את נייט -אוול. אני חושב שהוא uh, דמות... Uh... אני חושב שהקטע ש... עם נייט זה שאם כולם היו מתנהגים כמו נייט אז לא היה בכלל את כל העניין הזה של להוציא גיבורי על מחוץ לחוק. נייט האול מייצג באיזשהו מקום הוא הרי הקול השפוי לכל אורך הדרך. אפילו בסוף כשיש את הריביעי מותר לספיילר עד סוף הקודם. כן כן כן אנחנו מדברים ספוילרים חופשי על כל הסדרה. בסדר אז אפילו בסוף כשהוא שומע את התוכנית של אוזימנדיאס אפילו הוא מבין שאין להם מה לעשות. שכאילו את הנעשה אין להשיב ואת התוצאה שווה לשמר. שהוא בעצם נשאר הכל השפוי ולמעשה רורשך אומר לא אין מצב ומחרבן לכולם עם זה שהוא שם את היומן שלו ב... ניופרנטירסמנט שאני אגב מאוד אוהב את הסוף הזה שכאילו he didn't really get away with it שזה נחמד אבל אני חושב שנייטאוול כדמות האיזון שלה הוא כאילו שתי הדמויות האהובות עליי זה נייטאוול ואוזימנדיאס בקומיקס בסרט אני לא אהבתי את אוזימנדיאס בכלל פשוט uh, חשבתי שהליהוק היה נורא, ספציפית לדמות שלו, חוץ מזה שאר הליהוקים טובים לדעתי, uh, אבל uh, אני חושב ש... Uh, כי, כי הוא, הוא, יש פה משהו מאוד נגיש, אתה גם רואה שכשמאיירים אותו אז יש לו קצת כרס, uh, הוא, לא, הוא לא מושלם, הוא אף פעם לא היה מושלם, הוא לא שאף להיות מושלם, הוא שאף להשתמש באמצעים ובידע שיש לו, כדי בתכלס לשפר את האנושות, ויש איזה קטע שהוא אומר ללורי, דווקא בחוברת שבע, שברגע שהוא ראה שעוד אנשים מתחפשים, אז הוא הרגיש בסדר לעשות את זה. הוא לא, הוא, בניגוד לדוגמה של סייקלוקס, הוא לא, הוא לא מנהיג, הוא, הוא יותר, יותר נגרר, אבל הוא כן בן אדם שעושה את הדבר הנכון שצריך, ואתה גם רואה עם השותפיות שלו, הצליח להחזיק שותפות גם עם הקומדיאן, גם עם רורשח וגם עם, עם, עם לורי, והוא היחיד למעשה שמצליח להישאר חבר של כולם. אף אחד לא, לא שונא אותו, אין לו סכסוך עם אף אחד, בעוד שבין השאר יש סכסוכים מאוד רציניים. אז הוא, הוא, הכל השפוי, הוא האמצע, הוא בן אדם, ש, ש, הוא, הוא, בן אדם הוא לא פסיכופת. ש, ו, ו, וכזה גם החולשות שלו ניכרות. החולשות שלו, שוב, כשאנחנו חוזרים לכימיה בינו ובין לורי, הוא לא, הוא לא עומד במשימה כי הוא בעצם, הוא, הוא נורמלי, הלחץ מכריע גם אותו. הוא עומד שם באיזשהו שלב בפרק 7, עירום במרתף שלו. ואז הוא מתוודה בפניה על, על זה שהוא מרגיש כל כך חסר אונים מול האימה המתקרבת, אבל מצד שני, בעצם זה שהוא עמד שם וסם, אה, אה, הרכיב את הגוגלס אה, של, של נייטאוול, הוא התחיל לקבל קצת יותר כוח. אז יש בו משהו מאוד אה, אה, שבור ב, באישיות שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, והוא דמות מאוד מאוד אמינה ורילייטבל בעיניי. <laughs> uh, כן, יש, יש רגעים מאוד עדינים בוואטשמן, הקטע שבו הוא... מנסה לשכע, הוא ולאורי מנסים לשכע ביחד והוא לא מסוגל לבצע בזמן שעל המסך טלוויזיה מופיע עוזי מנדיאס, האיש הכי חכם והכי בכושר בעולם ומבצע מעשי גבורה ותרתי משמע דיסמאונטס מה... מהמכשירים... מהמכשירים האלה שהוא מתאמן עליהם בזמן שדן לא מצליח לבצע, זה לא רגע עדין במיוחד. לא, זה לא רגע עדין. כאילו, אלן זה... אל מור פחות או יותר זורק אליך את הסאבטקסט פה. נכון, תשמע, יש פה הרבה מקומות שהסאבטקסט נזרק. תשמע, העניין הוא שוואץ'מן זה קומיקס שהוא כל כך עשיר בטקסט ובוויזואליה, יש לך לפעמים כל כך הרבה דברים לקרוא ולשים לב אליהם בו זמנית, שגם הדברים שהם יותר in your face לפעמים יכולים לעבור כמרומזים. כל העניין של הטלוויזיה ברקע משמשת בעצם את הרקע, אתה יודע, יש לך, את, זה מתחיל בדיווחים על המלחמה ועל החרדות ואז זה עובר לפרסומת של וייט על נוסטלגיה, שזה סוג של רמז מטרים על, על זה ש, שהולכים לשים את העבר מאחורה ולהתקדם קדימה, אז יש לך את עוזי מנדיאס שבאמת אומרים לך, בזמן ש, שדיין לא מצליח לתפקד, אומרים לך הנה בן אדם בשנות ה-40 שלו שמתפקד באופן נפלא לגמרי, יש פה את ההפרש הזה וכן זה סאב שלא לא עדין במיוחד. אבל זה, זה בדיוק העניין, זה להראות לנו את, את, כמה שהדמות של דני פגומה, פגומה לא בקטרה, להיות פגום, להיות חלש זה אנושי, זה, זה בעצם מראה שהוא סוג של הבן אדם הנורמלי בעולם של, של גיבורי על, ו, ושזה נניח בניגוד, הרי כל הזמן הם מקבילים בין נייט האווה הסיפור שלהם דומה, שניהם אנשים מאוד עשירים, לשניהם יש סוג של מרתף עם אביזרים, לשניהם יש גאדג'טים וכולי, אבל בניגוד לברוס וויין, שהדמות שלו כבן אדם היא סופר מוקצנת, מטורפת ופלייבוי ביליונר, לעומת זאת, שהוא, שהוא בטמן, הוא סופר קר ומחושב, אצל דן הגבולות בין, בין נייטאוול לדן בעצם הם הרבה יותר מטושטשים, אבל אתה כן רואה שכשהוא גבר רגיל, אז זה מה שהוא, הוא גבר רגיל, ולשים את החליפה בעצם נותן לו את האונות שחסרה לו בחיי היומיום, את האון. אין, אין לו אירוע טרנספורמטיבי כמו לבטמן, זה אשכרה מישהו גיבור על כי, הי, hey, אני, אני רוצה להיות גיבור על, שזה במידה רבה מאוד מאוד אצילי, כזה, אני, אני פשוט רוצה לעזור לאנשים. אבל בהיגיון של סיפורי קומיקס תמיד חייב להיות לך איזה מניע תמיד חייב להיות איזה טרגדיה בעבר שתדחוף, שתעשה לך שינוי מי הוא היה סתם ברוס וויין ילד עשיר להוא נהיה בטמן הבלש הכי טוב בעולם מאימת הפשע ולדן אין את זה. אז בהיגיון של עולם הקומיקס. אתה יודע הוא לא יכול הוא לא יכול באמת להיות אה, נייטהול הוא תמיד יהיה במידה רבה דן. נכון יש, יש, יש בזה הרבה אה, אמת במה שאתה אומר. אני חושב, כן, תראה, זה באיזשהו מקום מישהו שהלך, אתה יודע, הוא אומר, אבא שלי רצה שאני אהיה בנקאי ואני בכלל למדתי אורנטולוגיה וזואולוגיה, וכאילו, הוא, הוא ניהל חיים שמצד אחד הוא ניהל אותם כמו שהוא רוצה, אבל מצד שני הוא לא היה מסופק. וכשהייתה לו את ההזדמנות, הוא, הוא פשוט באמת הלך על משהו שייתן לו את הסיפוק. אנחנו לא, לא עדים למתי בפעם הראשונה הוא שם את החליפה עליו ויצא, אין לנו באמת את הרגעים המכוננים האלה בהיסטוריה שלו. אנחנו כן רואים שההתנהגות שלו היא באמת לא כל כך שונה בין דן ובין נייטאוול, רק שכשהוא נייטאוול הוא, הוא, הוא, הוא מדבר בצורה שהוא אומר אני מדבר ועכשיו מקשיבים לי, וכשהוא דן הוא אומר אולי כדאי שאני אתנצל על כל דבר שאני אומר. Uh, הוא כאילו מוריד את ההתנצלויות ברגע שהוא שם עליו את החליפה. Uh, שזה אגב, uh, דיברנו קודם על פרויד, זה, זה, זה יותר uh, לקנייאני. בתפיסתו, uh, uh, כי, כי הרי לקאן אמר שברגע שאתה uh, נותן למשהו צורה או שם, הוא, הוא דיבר על שפה אבל זה רלוונטי לעוד דברים, אתה מצליח להתנתק ממנו, uh, בגזו, הוא, כי הוא השפה כמנגנון של, של הדחקה. אז על, באותו, באותו הקשר דן משתמש בחליפה כמנגנון של הדחקה. אם אני עם החליפה, אף אחד לא יודע מי אני, אז אני לא צריך להתנצל, אני יכול פשוט להיות אני, שזה באופן אירוני uh, מראה uh, ב, ב, ב, כאילו, את העניין הזה שאני חושב שתקף להמון גיבורי על שיש להם זהות סודית, איך שדווקא כשהם מתחבאים, אז האישיות האמיתית שלהם יוצאת החוצה, מכיוון שהם לא חייבים דין וחשבון לאף אחד, הם לא פוחדים, לא, לא מבחינים מההשלכות. אנחנו <אז> מדברים הרבה על דן, אנחנו צריכים לדבר קצת על הורי, אני חושב, עם כל זאת חלק ניכר מהגיליון הזה, זה היחסים בינו לבינם, אבל מצד שני יש משהו בעובדה ששנינו מדבר, קודם כל קופצים לדבר ישר על דן, שאולי מראה משהו בדרך שבה אלמור כותב גיבורות נשיות, או ספציפית, גיבורה נשית כי יש רק אחת בגיליון הזה ותכלס יש רק דמות נשית אחת מרכזית בכל וואטשמן ושתיהן ושת... סילספקטו אבל זה שתיהן אותה גיבורה נשית. כן זה נכון תראה הכתיבה בוא נאמר אני לא נראה לי שוואטשמן עוברת מבחן בחדל <laughs> <laughs> באופן חד משמעי mm -hmm. והכתיבה של לורי בחוברת הזו וככלל היא די חד ממדית. Mm -hmm. מצד היא כן דמות חזקה היא כן דמות שיודעת מה היא רוצה. אבל אנחנו גם רואים שברגע שדן תופס לקראת סוף החוברת את התפקיד של הגבר, אז לאורי אוטומטית נסוגה למקום של, של האישה הקטנה. היא בהתחלה... יותר, יותר סייטיקית משותפה שלו, זה, הוא, מצ... הוא בא להציל את הבניין, הוא מוביל את משימת החילוט, זה הטכנולוגיה שלו, שהוא עשה את עבודה, והיא נכנסת לבניין וכזה, היי חבר'ה תצאו החוצה לרמפה. כן. Okay. זה לגמרי זה, היא עושה מה שדרוש, היא חזקה בתוך הסיטואציה, אבל נכון שהיא לא מובילה את הסיטואציה, גם בוא לא נשכח שכל הפרק הזה מתחיל בזה, שלאורי כמעט שורפת לו את הבית, כאילו, בזה שהיא לוחצת על הכפתור הלא נכון. אוי, נשים, הן לא יודעות לנהוג בספינות ינשוף. זה בדיוק העניין, תראה, הגישה של אלן מור, אני האמת לא יכול להגיד לך חד משמעית היא השתנתה לאורך השנים, אבל הגישה שלו פה היא כן, אני לא אגיד מיזוגנית. אבל היא כן סקסיסטית. Uh, כן, כן וזה, וזה מוזר כי הספר הזה בא או שנה אחרי או ממש בזמן שהוא עדיין כתב את uh, TheBellad of AeloJones בשביל 2000 AD, והאילו ג'ונס היא הדמות האנשית הכי טובה שלו ואחת הסדרות הכי טובות שהוא כתב באופן כללי. בקטע של דמות שהיא מורכבת ולא סתם בקטע של, אתה יודע, היא בחורת אקשן חזקה. לא, אלו ג'ונס היא לא דמות שיכולה לקרוא לאף אחד את הצורה רוב הזמן, אבל היא כן דמות חזקה ב... בפ... במובן הרגשי של המילה, במובן שאנחנו לומדים להכיר אותה ואת החולשות שלה ואת היתרונות שלה ואת כל מה שמרכיב אותה. תשמע. ולעומת זאת לורי היא בעיקר קורבן של הנסיבות ונגררת. יש סיבה למה במבחן בחדל בוח, בוחנים לא רק את הכוח של הדמות הנשית אלא גם את האינטראקציה שלה עם דמויות נשיות אחרות. כדי לכתוב יצירה שהיא באמת שוויונית אתה לא יכול לשים אישה חזקה מחוץ לקונטקסט, הרי שנים היה נהוג בקומיקס עוד בשנות ה-40 שיש תמיד אישה בצוות, זה לא... אישה, תמיד כן, אישה אחת, תרדוסית. תמיד, תמיד אישה אחת או שתיים, באק, באק, באקסמן אנחנו ראינו אה, אה, קצת יותר נשים בצוות, אבל להכניס נשים לצוות או, ואפילו לתאר אותן כנשים חזקות זה לא מספיק כדי להציג יצירה שוויונית, מכיוון שהן עדיין צריכות להיות... Uh, uh, הכוח uh, המניע ונשים כקבוצה לא אישה אחת אינדיבידואלית כי נורא קל להגיד יש אישה אחת אינדיבידואלית ואז זה גם uh, מיישב לאנשים את הקונפליקט השוביניסטי בראש שלהם מכיוון שנורא קל להם לקטלג אותם כהיא היוצאת מן הכלל ושאר הנשים עדיין חלשות ולא, uh, ולא משפיעות על, על העלילה. Uh, ובגלל זה כשאתה נותן את הלא ג'ונס uh, כדוגמה אתה נותן דוגמה לאישה אחת. אבל צריך להסתכל על זה. לא, בקומיקס ההוא כמה נשים, כמובן, כאילו. כן, אבל אני אומר שצריך להסתכל על זה בקונטקסט רחב יותר, וצריך לבחון, כדי שיצירה באמת תיחשב שוויונית ופמיניסטית, אז צריך שנשים תורגשנה בדיוק באותה מידה כמו גברים, מכיוון שאתה יודע, יש קצת יותר נשים בעולם מגברים, וככל שהעולם מתקדם, אנחנו, הנה, בהיותנו מקליטים את הפודקאסט הזה, יש אישה שסביר מאוד להניח שתיבחר להיות נשיאת ארצות שזה מדהים, בלי, בלי קשר למה חושבים על קלינטון כאינדיבידואל, כאי עצם העובדה שהגענו למצב שבו לגיטימי שאישה תעמוד בראש המדינה mm -hmm. הכי חזקה בעולם, זה, זה אומר שעשינו המון המון צעדים כחברה לקראת השוויון הזה, mm -hmm. אבל מסתכל על היצירה הזו שהיא ש... כבר בת 30, אז אפשר לראות שהתפיסה אז mm -hmm. הייתה עדיין מיזוגנית, עדיין, עדיין פטריארכלית, גם אתה יכול לראות, כל צוות הוא גברים. תסתכל ב... ב, ב, ב היום בקושי יש לך כותבות ומאהרות נשים בקומיקס אז בטח ובטח שבקומיקס בקומיק, המיינסטרימי חשוב לציין כן. יש המון המון מהם בקומיקס רשת ובקומיקסים סופר אלטרנטיביים פשוט כי המרכז דוחק אותם ואני לא רוצה להרד יותר מדי פוליטיקה של הקומיקס בנימין אנחנו מדברים על קומיקס בן 30 שנה אבל מאחר ואתה הווה אנחנו, אנחנו מקליטים פחות משבועיים אחרי שכותב הקומיקס צ'לסי ניצודה בטוויטר על ידי מעריצים זומים כי היא העזה לבקש מהצייר שישים דמות על הכריכה של הקומיקס שלובשת חולצה, תשאלו אותי על האג'נדה הפמיניסטית של איבר. ואנשים מאוד כעסו שהיה כתוב את המילה פמיניזם באופן לא אירוני על כריכת קומיקס גיבורי על. בסדר, זה רק מראה שיש לנו עוד דרך מאוד ארוכה לעשות. ואתה יודע, אם מדברים שנייה על קומיקס כמדיום, אני חושב שהקומיקס היה לאורך השנים כל כך טוב בלהיות חוד החנית של שינויים חברתיים. ואם יש לך, אתה יודע, למשל כשהיה ב-bad girl, אם אני לא טועה, שהייתה לו שותפה לדירה טרנסית, שזה לפני שנתיים או שלוש, אני חושב שזה קרה, יש המון, ובאייטיז שתקלו נושאים כמו אלכוהוליזם ושימוש בסמים וזה, כשהטלוויזיה לא הייתה נוגעת בדברים האלה בכלל, ופה לקחו דמויות ראשיות, אני מדבר כמובן על טוני סטארק ועל, איך קוראים לסיידקיק של גרין איור? ספידי. ספידי שנהיה מכור לספיד, כי... כי דני אוניל יודע מה זו אירוניה טובה. כן. אז זהו, אז הנקודה שלי... לא, סליחה, סליחה, הוא נהיה מכור להרואין. להרואין, כן. לא, ספיד. אבל זה עדיין משחק על אותם אקורדים, אבל אני באמת חושב שדווקא מתוך קומיקס זה צריך לבוא, ודווקא הקהילה שלנו... של, של, של הגיקים שמכילה בתוכה כל כך הרבה אנשים שבקבוצות אחרות נחשבים אנשי שוליים ופה אנחנו מכילים ומחבקים את כולם דווקא אצלנו אני, אני, זה, זה תמיד כואב לי כמובן אתה יודע צריך לא להתייחס לקבוצה כקבוצה ולהסיק על כולם אבל כשאני רואה אנשים שבאים מתוך הקהילה הזו ובאמת יוצאים נגד שימוש במילה פמיניזם כאילו זה, זה, זה, זה נראה לי כל כך לא הגיוני מכיוון שאנחנו הקהילה שהרבה מאיתנו יודעים מה זה להיות המוקצים חברתית. למה אנחנו כל כך מקצים אנשים רק בגלל שיש להם כרומוזום אחר בגנטיקה שלהם? זה ממש מבאס אותי. אבל אם נחזור לענייננו ולדבר על... ל Watchman, כן. כן, לדבר על לורי, אתה גם יכול לראות שמבחינת פיתוח הדמות, לורי הדמות שלדעתי הכי פחות מתפתחת בסדרה הזאת. יש לה רגע של גילוי עצום בגיליון תשע. כן. אבל כן. זה, זה אשכרה כאילו טרנספורמציה ענקית במקום קשת ארוכה ואיטית. גם אז היא לא באמת עוברת טרנספורמציה, היא עוברת טראומה. אבל היא לא, אתה, אתה לא רואה איך היא יוצאת מהצד השני, וגם אחר, אפילו כשאתה רואה אותה, כשהיא ודן מתחבאים בסוף הקומיקס, היא, האופי שלה נשאר אותו דבר, היא לא, mm. אני נהיית עכשיו איזה, היא, היא, היא פתאום מתמלאת בכעס חדש כלפי... כלפי אימא שלה, שגם ככה היה כעס, אז זה לא שהכעס הזה עכשיו החליף איזושהי גאווה או שמחה, ממש לא. ומה שכן, היחסים שלה עם הקומידיאן, שעד עכשיו הייתה שנאת עומית, ועכשיו ביולוגית היא צריכה להבין שהוא אבא שלה, ויש איזשהו טריגר פנימי, אז, אז זה קונפליקט מעניין, זה לא פיתוח דמות רציני. Uh, ואני חושב שזה מאפיין את זה, זה, זה, זה לגמרי מאפיין, uh, זה, אבל מצד שני, אם, יכול, אם כמה שוואצ'מן uh, הוא קומיקס, uh, uh, באמת מורכב ועובד בהרבה רבדים, רוב הדמויות בו הן לא באמת מתפתחות. הקומידיאן uh, חי ומת כמעט באותו אופן, אוזימנדיאס uh, חי ומת uh, כמעט באותו אופן. אפילו דן, כאילו הם, הם כולם נשארים נאמנים לאפיון הדמות שלהם, רורשך, אין מה להגיד לך, רורשך הוא הכי סטטי מבחינת האופי שלו, ו, ו, וה, ובעצם יש פה איזשהו כאילו, פרספקטיבה מעניינת על, על איך, איך סיפור מתפתח, מכיוון שיכול להיות לך סיפור שבו הדמויות מתפתחות, ויכול להיות לך סיפור שבו העלילה מתגלה והדמויות נשארות סטטיות, ולדעתי רוטשמן המצב יותר דומה לשני שאמרתי. Uh, לזה שהעלילה מתפתחת אתה מקבל המון המון המון גילויים הגילוי של מי הנבל הוא אני זוכר פעם ראשונה שקראתי את הקומיקס אמרתי וואו כאילו זה, זה, זה מעולה אני didn't see it coming בכלל וזה, ומאוד נהניתי מהגילוי הזה uh, אבל כשאתה באמת מסתכל על הדמויות הן רובן התחילו וסיימו את הקומיקס באותו מצב כאילו הם, הם, הם התחילו וסיימו מבחינת האופי מבחינת הערכים שלהם מבחינת מה שהם עושים בתהליך קבלת החלטות שלהם נשאר אותו דבר לגוף מת יש אותו מספר של אטומים כמו גוף חי. נכון. כאילו, זה לא ממש נכון שדוקטור מנאטן מעדה אותם, היו הרבה פחות אטומים של גורש אחר כך. <laughs> כן. אני רוצה לדעת שנייה אז את פרקליט השטן, או לפחות הפרקלין של אחד השדים הפחותים שלו. מאחר ווואטש מניח הכל יצירה, מטא ספרותית במידה כלשהי, שעוסקת בגיבורי העל. וה... ואלן מור, אתה יודע, אפשר... אפשר בהחלט לטעון כלפיו שהכתיבה שלו נגועה במיזוגניה סוג מסוים של שוביניזם שאפילו אם הוא מאוד מאוד רוצה אתה יודע, להיות הכי פמיניסט פרוגרסיבי מתקדם בעולם אנחנו מדברים אליו ממרום שנת 2016 והאיש הזה נולד בשנות ה-60 וכתב את זה בשנות ה-80 ומן הסתם אתה יודע בעוד 40 שנה אנשים יסתכלו על התפיסות שלי ושלך ובטח יגידו וואו אני לא מאמין שהם כך וכך כי תפיסות משתנות. האם אפשר להגיד שלא מוצגת בצורה רדודה כמעין ביקורת על עולם גיבורי העל של כן, ככה אתם מתייחסים לדמות הנשיות שלכם, תמיד יש דמות אחת נשית, והיא תמיד זאת אישה, אתה יודע, סובלת ומותקפת וחווה טראומה, והיא היסטרית כל הזמן, והיא מגיבה במלוא דרמטיות. האם לורי היא פשוט ניסיון הגזמה שדוחף לגיבורל בפנים של ככה אתם כותבים נשים? תשמע, יכול מאוד להיות, אם כן אז הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד מעודנת. מאוד מאוד מעודנת להפוך דמות לסופר לא מעודנת, כן. לא, אבל אני חושב... בוא, בוא נשתמש שנייה בדוגמה של ארצ'י בנקר, mm. שכשהוא נכתב, הדמות של ארצ'י בנקר מהסדרה, מהסיקסיס או הסבנטיס, אני לא זוכר נראה לי הסבנטיס, הוא נכתב כפרודיה על האמריקאי, הביי הבי, מומר הבי הלבן הגזען. אבל כשהסדרה הזו יצאה, היו המון אנשים שאמרו, או oh, סוף סוף מישהו אומר, משמיע את הקול שלי בטלוויזיה. Mm -hmm. אתה מבין? המון אנשים הזדהו עם הדמות הזו, במקום, במקום להבין שזו דמות פרודית וביקורתית. מה שמאוד זעזע את הכוכב, שהיה דווקא ליברל די רדיקלי כן. בימיו, בימיו הלא משחקים. כן, שזה, וזה בדיוק העניין, אתה יכול להגיד האם הוא כתב את זה כמחאה. א', אני לא חושב, אני... קשה, קשה להאמין, אבל אם כן, בוא ניכנע שנייה לפרקליטות הישדים הפחותים שלך. אז הוא עשה את זה בצורה מעודנת מדי ולא מספיק שקופה ואם קודם דיברנו על זה שהוא מאוד טוב ולשים לך סאב טקסט בפנים אז פה הסאב אם קיים אה, כמעט בלתי נראה. וגם אם כן הקוראים נוטים אתה יודע הקוראים אני כולל גם את עצמי נוטים אה, להיכנע לא לסאב אלא דווקא לטקסט לטקס ודיברנו בעיקר בפרק שעבר אני ורב וגם בפרקים קודמים. על העובדה שזה קומיקס ששוב ושוב מנסה לבקר את התפיסה של רורשך ובדרך הופך את רורשך לדמות הכי מגניבה ולדמות היחידה שאתה יודע תלך לקונים תחפש את החפשות של וואטשמן רוב הספקווים אם תראה מישהו זה יהיה רורשך. זה נכון, זה נכון, תשמע גם אפילו אתה יכול לראות גם בסרט הדמות של רורשך היא הדמות הכי רילייטבול עם כמה שהוא פסיכי ומשוגע אבל אני חושב שהאמירה פה היא ש... המוח שלנו הרי עובד באופן תמידי במצב של חיסכון למושבים. אנחנו אוהבים כשדברים הם פשוטים. אנחנו אוהבים כשדברים הם שחור ולבן, וזה רורשך שחו, הוא שחור ולבן. אז בגלל זה זו דמות שגם אם אתה לא מסכים, הדעות שלו נורא קל לך להזדהות, באיזשהו מקום זה כמו טו פייס מבטמן. שאתה, שיש לך, לכל סיטואציה יש שני פתרונות אפשריים וזהו. והרי מה, בין המילים האחרונות שרורשך אומר בקומיקסים לא האחרונות זה never compromise. Not even in the face of, I in the face of המגדון. כן. נקודה never compromise. כן. אז אתה מבין? זה דמות שנורא קל לנו, כי באיזשהו מקום כולנו היינו רוצים לחיות את החיים בצורה כל כך פשוטה. המוח שלנו שואף לחיות ככה. זה הרי המקור של דברים כמו שוביניזם וגזענות. ודעות קדומות, זה בסך הכל חיסכון ומשאבים קוגנטיביים, נורא קל לנו בתיק... לחשוב בתיקיות ולחשוב שאם בן אדם הוא איקס אז הוא גם Y ו-Z בלי שנצטרך להשקיע עוד מאמץ בניתוח האופי שלו. <קיד> זה רעור של דמות ש... שנורא קל להבין אותה, כי, כי ככה הוא חושב. <קיד> כשאתה מסתכל על הדמויות המורכבות יותר, אפילו על הקומדיאן ה... <קיד> שהוא טיפוס נלוז לכל הדעות עדיין כשאתה מוצא את עצמך יותר מזדהה איתו ברגעים שדווקא הוא כביכול לא בסדר, דווקא ברגעים שבו הוא אלים וכוחני, כי זה המקומות שנורא קל לנו להזדהות איתם בחשיבה החד-מימדית וחוספת המשאבים של המוח שלנו. דיברנו הרבה על הכתיבה, אני חושב שאתה יודע, בכל זאת שווה להקדיש לאומנות, כן, אפילו כן. שאנחנו שאתה... פה כותב ומבקר. כי בעיקר מה שמעניין אותי זה הסצנה בעמודים 16-17, בעיקר 16 אבל גם קצת ב-17, לא, בעצם רק 16, הסצנת חלום. כן. כי Watchman עד עכשיו תמיד הראה לך בדיוק את מה שקורה, זה היה קומיקס מאוד מאוד מדויק, אתה יודע, גם אם ראית דברים שהם לא, לא, אפשריים, כמו דוקטור מנהטן, הם הקפידו לקרקע אותם באופן שיהיה מאוד... הגרסה הכי פלאזבול של סמפינג אימפסבול. ופה יש לך בפעם הראשונה, ואני חושב היחידה, סצנה שמראה תת-הכרה של דמות, זה מראה משהו שלא מתרחש. אוקיי, okay. uh, כן, אתה גם יכול לראות שה... Uh, וזה, uh... והם שוברים לגמרי בשביל הקטע הזה, עזוב את השלוש של שלוש, בכלל, זה סצנה שיש בה אחת, שתיים, שלוש, שלוש, שש, יש בה כמעט עשרים פאנלים. כן, זה, שזה... Uh... זה, זה להראות את ההתרחשות, זה להראות, אני חושב שזה היה מאוד חשוב גם לאמור וגם לגיבונס להעביר את כל זה בעמוד אחד. אנחנו רואים, כאילו, למעשה, אנחנו, אנחנו עוברים מעמוד 15 שנגמר במשקפיים, במשקפי ראייה של דן. ואנחנו okay. חוזרים, והפאנל הראשון מתחיל במשקפיים, המעבר הזה מעולם המציאות לעולם החלום, ואז אנחנו רואים ב, ב, למעשה את כל ההתרחשות, כמו שאתה אומר, בפאנלים מאוד מאוד דקים, שגם ככה הפאנלים צפופים בווטשמן, אז זה עוד, עוד יותר דק. Mm. כדי להבהיר, אני חושב גם את העניין שחלום מתרחש ברגע, ואנחנו רוצים לראות את, את, את, את החוויה הזאת שדן עובר מהר, ואז הוא מתעורר בבעתה, כאילו... ואפילו יש לנו שעות בחזרה, כי בסוף של עמוד 15 זה לא רק המשקפיים, זה המסך הלבן של הטלוויזיה משתקף במשקפיים ואז בסוף של עמוד 16 הפאנל האחרון זה דן מתעורר מול המסך הלבן של הטלוויזיה. כן, ועכשיו uh, פעם ראשונה שאני שם לב שיש לו איור uh, או תמונה של דוקטור מנהטן על השולחן mm -hmm. uh, כשהוא מתעורר, uh, שזה נחמד. Uh, אתה יודע um... מה חשבתי? המבנה, המבנה הספציפי של העמוד הזה ששובר את הכל מאוד מזכיר לי את הקומיקסים של ליטל נימבו עם סלמברלנד, הישנים. שזה, אתה קראת את זה לפעם? לא. זה סדרת קומיקס, לא סדרה אפילו, זה קומיקס עיתונים כאילו משנות ה-20 וה-30 מבח... ממה שהיה הסדרות הכי נחשבות ואהובות של הקומיקסים האמריקאים המוקדמים של ווינזור מקיי, האנימטור הדגול שגם כתב וצייר קומיקס, והיא תמיד התחילה בפאנל הראשון זה נימו נרדם, ובפאנל האחרון נימו מתעורר, ומה שקורה לו בין לבין בעמוד האחד הזה, זה היה עמודי עיתון גדולים אז היה הרבה הרבה פאנלים שם. כמו שיש לנו פה 20 פאנלים, זה שהוא היה עובר הרפתקה מסוימת, או אפילו חלק מההרפתקה, ואז מתעורר, ובפרק הבא, שהיה מתרחש יום אחרי או שבוע אחרי, אני לא זוכר אם זה היה יומי השבועי, הוא היה או חוזר להרפתקה, כי, היי, הפסקנו באמצע פעם שעברה, או מתחיל הרפתקה חדשה. וזה מאוד מאוד מבנה כזה, ואני טועה אם גיבונס עושה פה איזה כזה קריצה קטנה למשהו שהוא בטח גדל וקרה, או לפחות קרה ריפרינט שלו. Uh, אני, <laughs> אין לי איך לומר את זה מכיוון שאני לא מכיר <laughs> את uh, חומר המקור שאליו אתה מתייחס. Uh, אבל... לא, כי זה פשוט מעניין לי שדווקא, שסצנת החלום פתאום מחקה באמת מבנה של קומיקס עיתונים ישן, שבו היה לך רק עמוד אחד, <laughs> היית לדחוס את כל העלילה האפשרית, כל מה ש... אתה יודע, הסיפור שלם לעמוד. שזה משהו שקיים היום רק בקומיקס רשת, אחרי הכל. כן. <laughs> או <laughs> <laughs> בקומיקסים... אני חושב שגם בזבנג עדיין יש סיפורים כן. של עמוד אחד. Okay. Okay. אני מניח שתום סיולי עכשיו עושה דברים בבקאפ סטריקס של DC עם סופר פאורס שהם עמוד אחד, mm -hmm. אבל זה מאוד מאוד נדיר, כאילו פעם זה היה הנורמה ועכשיו זה משהו שפשוט כמעט ולא מופיע בקומיקס רגיל, עבר, עזבנו את זה לצערי הרב. נכון, תראה גם את... הפרינט ככלל עבר mm -hmm. לפורמטים של תמונות היתה גדולות גם, גם בעיתונות רגילה. אז על אחת כמה וכמה קומיקסים, בקומיקסים, אני מדבר עם ויזואלי. <אז> אבל כן, תראה, הסצנה הזאת היא מעניינת, כאילו, אבל זה, זה מראה לך גם עוד משהו. זה מראה לך שכשאתה מתרגל לאופן הגשה מסוים של תוכן, אז אתה מפתח סובלנות ל, לתתי אופני הגשה בפנים, מכיוון שכמו שאנחנו יודעים, Watchman, היום הפורמט הזה של כמעט כל עמודים, תשעה פאנלים, לא היה תופס. לא, היום זה משהו ש, שהיה מאוד מאוד קשה לקדם אותו בקומיקס <אז> מיינסטרים. מכיוון שאנחנו רגילים לספלאש פייג'ס של שני עמודים, ואם אני לא טועה יש רק אחד כזה בכל ווטשמר, רק בסוף. יש שישה כאלו בסוף, ויש בחוברת חמש, שביקרתי עם שותפך ל-BPD, החוברת עם כל הכפילויות. אבל כן, כי יצא בשנת 2016 בזמן ש... זה <אז> היה בשנה שבה אנחנו מקליטים ומדברים, יצא אומגה מנט של טום קינג וברנבי בגנדה, אני רוצה להגיד, הצייר. וזה היה גם כן, כולה היה בנויה ממש מוואץ'מן, 12 חוברות, שכל העמודים היו בנויים על 9 על 9, והיה לזה המון המון תהילה ביקורתית, אבל כמעט אף אחד לא קנה את זה במקור. ובאופן מאוד מצחיק, עכשיו כמו וואץ'מן, זה נהיה להיט מאוד גדול בצורת ספר. <אז> <אז> זה הגיוני, זה... כי כשיש כי... יכול... לך ספר, אתה יכול גם להפסיק באמצע פרק. Mm. וכשאתה קורא דברים חוברת חוברת באיזשהו מקום אתה מרגיש חובה לסיים את החוברת <laughs> בזמן שאתה קורא כי זה כולה 20 דקות אז, אז נשב ונקרא את זה. אבל כשאתה קורא את זה ככה כספר אז, אז יותר קל לך לשבור את הרצף העלילתי מתי שנוח לך ולשים סימנייה ולהמשיך הלאה. לא אז... כן אבל אני, אני, אני דווקא ממש אני מעדיף את הקישה הישנה שנתנה לך more bang for your buck היום כשאתה יכול לקנות <חוב> חוברת קומיקס <חוברת> ממוצעת של מרוול או דיסי אחת הסיבות שאני כמעט זה כי הן מרגישות כל כך קצרות, אתה משלם היום 4 דולר, 3 דולר לחוברת, שזה בארץ 15-20 שקל עם המחירי המשלוח והכל, ואתה מסיים אותה, אתה יכול לסיים אותה תוך 3 דקות, תוך 4 דקות. נכון. וחובר, וחוברת בודדת של וואטשמן, אפילו אז, ובמיוחד היום כשאתה רגיל לזה, זה, אתה יודע, לקרוא את זה, כזה, וואו, אני עובד קשה כדי לקרוא את זה, כזה. התחלתי לקרוא את זה לפני 10 דקות, ועדיין לא סיימתי, וואו, יש פה כן, זה, זה קצת, זה יכול אולי להרגיש קצת כמו עבודה, אבל אתה מרגיש שקיבלת את מה ששילמת עליו. יש לחוברת משמעות. החוברת הזאת, לדוגמה, גם אם לא היית מסיים את וואטשמן, גם אם היית קונה אותה אז ישר מהמדף, יש לה איכויות משלה, היא לא, היא לא רק עוד פרק אמצעי בסיפור. יש לך פה שתי דמויות שעוברות משהו, והרבה קומיקסים מודרניים שבנויים על הרעיון של זה יהיה קשת סיפור שתהפוך אחרי זה לאוגדן או אוגדן דיגיטלי, הם כזה... טוב, פרק 2, 3, 4, הם פשוט דברים שקורים באמצע, ומה שחשוב זה פרק 1 ו-5. ונמלא את העמודים בין לבין בספלשים של מכות, ועוד קצת ספלשים של מכות, וקצת ספלשים שמראים את הרקעים היפים שהאמן שלנו צייר, כי הכותב כותב עכשיו עוד 20 דברים במקביל, כי הוא צריך כסף, אז אין לו זמן לזה. כן, תשמע, זה, זה בדיוק העניין, זה, ש, שקומיקס הרי עובד כל הזמן על התפר שבין פופ ואומנות. Uh, וכשיש לך, uh, כאילו היום גם DC עובדים ככה, אבל זה נקרא הרי מרוול סטייל, העניין הזה שיש uh, uh, לבריים מייגל בנדיס uh, ספר שנקרא uh, Pictures to Pages, משהו כזה, לא זוכר את, את הטייטל של, של הספר, אבל uh, שהוא אומר שם, מצאתי את עצמי לפעמים כותב תסריט וכותב שם את, את המילים בתסריט, עמודים 4-6 הם נלחמים. ומשאיר את זה ל... לתס... למאייר שיעשה מה שהוא רוצה היום, זה כל כך מתועס ויש כל... המון לחץ על כותבים לייצר חוברות מהר, שזה חייב לבוא כ... כפשרה. והאמנים, והרבה מהאמנים, אתה יודע, הם גם שותפים לזה, הם רוצים שיהיה דפי ספלאש כי... יותר קל לצייר עם כל הכבוד דף ספלאש מאשר לצייר, אתה יודע, מבנים של אני צריך לצייר כל פאנל בנפרד ובכל פאנל צריך להיות פרטים משלו וגם הרבה יותר קל למכור אותם אחרי זה בתור וואו הי hey, אתה קורא אתה רוצה לקנות את הדף המגניב הזה או שאתה רוצה לקנות את הדף שבו אנשים יושבים ומדברים במשך uh, תשע פאנלים מדוקדקים. נכון, אתה צודק, ובאמת, תראה, כמות, כמות הטקסט, כמות התוכן שיש בכל פאנל בווטמן היא מדהימה, היא מטורפת, גם מבחינת מור וגם מבחינת גיבונס והגאונות לדעתי של גיבונס מעבר לעובדה שהוא מהר מדהים, היכולת שלו להעמיס בועות terrace. טקסט ענקיות בתוך, הפ... או להש... יותר נכון להשאיר מקום להמון המון טקסט ופאנל ובכל זאת לעשות פאנלים כאלה עשירים בתוכן. כי באמת אם אתה מתשווה את זה לקומיקסים שיוצאים היום שלפעמים יש לך פאנל שאין בו <אח> דיבור או בועת דיבור אחד בלבד ופה יש לך פתאום ממש פסקאות שלמות של תוכן ובכל זאת זה עובר זה אחת הגדולות שיש. <אח> של... <אח> כל, כל החברה האלה עבדו ביחד במקרה של האמת כולם אני חושב עבדו התחילו כמעט ביחד ב2000 AD על אותו סיפור כולם עבדו במגזין הקומיקס הבריטי 2000 AD שבו. רוב התעשייה הבריטית, כל מש... כמעט כל כותב בריטי שאתה מכיר התחיל שם, או לפחות עבד שם בזמן זה או אחר, ושם יש לך בין 4 ל עמודים לספר סיפור כל שבוע וזהו. וזה, זה אפילו לא, אתה יודע, 20 עמודים חייבים לרצות, אז אתה קורא, 6 עמודים חייבים להיות משהו צ'אנק שלוקח לך זמן לקרוא ושיגרום לך לרצות. ואני בשנתיים האחרונות נכנסתי מאוד ל-2 פוזן AD, ואני קונה נגיד אוגדן של סיפורים קצרים שלהם, כן, האמת שזה, כשקראתי כן. שוב את פרק 7 לקראת שיחתנו, אז שמתי באמת לב שהקצב של הקריאה שלי הוא הרבה הרבה יותר איטי משל חוברות אחרות שאני מנוע להם היום של ההוצאות <laughs> הגדולות. <laughs> כי פשוט באמת יש פה הרבה הרבה יותר טקסט, שלא לדבר על המאמר המאוד מעניין על אלה בסוף הפרק. אני חושב שזה משהו שחבל שאיבדנו. יש, יש עדיין יוצרים שעושים את זה, אני... אני בימינו אני, אני אומר לעצמי שאני מנוי על חוברת רק אם אני מרגיש שהקריאה של החוברת האינדיבידואלית היא אקט מרוצה כשלעצמו ולא אפילו אם נגיד אני אומר אה ah, הסדרה הזאת היא ממש טובה אבל רק כשאני קורא את כל ה.. אתה יודע, 4-5 חובות ביחד אז אני מפסיק את המנוי כי אני.. מה הטעם? נכון החוב... אם אתה רוצה שאני אקרא את זה על בסיס חודשי אם אתה רוצה שאני אקרא חוברת כיצירה בודדת, החוברת צריכה להיות שווה כיצירה בודדת, וכל כך הרבה יוצרים כבר לא מתייחסים לזה ככה, וחבל, אני חושב שהפסדנו משהו. תראה, אין, אין ספק שהפסדנו משהו, אבל, אבל זה רק אומר משהו על, על קומיקס כמדיום. Uh, בדיוק כמו שיש uh, תוכניות טלוויזיה, שחלקן הן פשוט הצופה וזה שגר ושכח ו, וזהו, ויש תוכניות אחרות שאתה יושב ואתה מעכל ואתה, ואתה אה, לומד ו ומזדהב וכל הדברים האלה מסביב אפילו באותם ז'אנרים אפילו באותם אורחים של פרקים אה, אתה יכול לראות שיש רבדים שונים אה, של עומק אה, וקומיקס אה, מכיוון שהיום זו תעשייה כל כך גדולה היא תמיד הייתה גדולה אבל היום היא תעשייה מאוד מאוד גדולה והיום אה, או לא היום בוא נאמר בשנים האחרונות אני חושב שאפילו החל מימי וואטשמן אה, שגם התפיסה השיווקית אומרת תפיסת הלונג טייל מה שנקרא, שיש לך המון המון המון נישות בשוליים וגם הם צורכים ואם תייצר להם בשווקים מספיק גדולים כמו למשל ארה״ב או, או בריטניה או, או צרפת ובלגיה אז יהיה לך קוראים גם לתוכן היותר איכותי, אז אפשר <תאר> למצוא את האיכותי יותר ואת האיכותי פחות ויש את המיינסטרים ויש את הא האינדי אבל אני לא יודע אם איבדנו משהו, פשוט הנ הנ הנפחים כל כך עלו שכן יש לך כבר פחות בספיידרמן, כבר, כבר אין לך קרייבן ז לאסט שיוצא היום, אין לך דברים ברמה הזו, מכיוון שבאמת מדובר בדברים שהם, שהם, שהם, שהם צריכים להיות נגישים לקהל כמה שיותר רחב, במיוחד במותגים שעכשיו גם נתמכים בסדרות טלוויזיה ובסרטי קולנוע, אז אתה רוצה לפנות למכנה משותף כמה שיותר רחב. באופן אירוני חלק מזה מגיע בגלל וואטשמן לדוגמה קומיקסים ישנים זה דבר שהרגיש לך הרבה פעמים מאוד ארוך לקרוא יכול להיות באופן מלאכותי כי היה שם הרבה יותר טקסט והרבה בועות מחשבה והרבה קפשן בוקסס ואחת הסיבות שכבר אין לנו כמעט הדברים האלה זה כי בוואטשמן יש המון המון דיאלוגים אבל אין בועות מחשבה. נכון. ראו את זה והם אמרו זה נראה יותר נטורליסטי ככה. וכן אתה יודע במידה רבה קומיקסים ישנים, הרגישו ארוכים כי הם היו ארוכים באופן מאוד מלאכותי, היית יכול להתעלם מהמון מהטיור, אתה יודע, האמן היה מצייר משהו ברור לגמרי, ואז הכותב היה מוסיף אה, עוד 14 שורות שמתארות את מה שאתה כבר רואה, ואז תוקלת דמות בועת מחשבה שאומרת את מה שאתה כבר רואה, והיית יכול להתעלם גם מהטקסט אה, שבבלון מחשבה, וגם מהטקסט שבקפשן בקס, ו, ועדיין לקבל את אותה מידה של מידע שקיבלת רק מקריאת הציור. נכון, אני יכול להגיד לך שהרבה ר במיוחד כאלה שהאיכות הצביעה או ההדפסה הן לא כל כך נעימות לעין, לפעמים אני פשוט קורא את הטקסט ולא מתעכב על הארט. פשוט כי הטקסט מעביר לך כל מה שאתה צריך, אתה מבין את הסיטואציה, אגב, אפילו אפילו... אני אפילו הייתי אומר, אני עושה להפך, כשאני קורא את הדברים הסופר ישנים האלה, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי אומר, אוקיי, אני יכול להתעלם מהבועות מחשבה, כי הן פשוט הולכות להגיד לי את מה שאני כבר יודע שהדמות עושה. זה גם תוצר לווא, לוואי של מרוויל סטייל, mm -hmm. הכותב צריך להוסיף את הטקסט אחרי שהוא כבר רואה, וזה מאוד משפיע והוא, והוא לא יכול, גם אין כזה תיאום בין איזה מסרים אני מעביר בסאב-טקסט ומה אני מעביר בפרונט, במיוחד אז, היום כבר יש יותר, אבל כשאתה מסתכל באמת על הקומיקסים של, של סטנלי ותקופתו, אז הרבה פעמים זה, אתה, אתה מרגיש שהוא קיבל את התמונות והוסיף עליהן את הטקסט פשוט זה, כדי... זה, זה, בדיוק, זה בדיוק מה שהוא עשה. כן. לא, בוודאי, זה הסגנון שהוא המציא כדי לחסוך בזמן, אבל עם הזמן, אתה יודע, גם אנשים, אני חושב, אפילו, נניח בנדיס, יש הרבה פעמים ביקורת על בנדיס, שהוא הרבה פעמים עושה כזה, הא? וואט? כאילו כל מיני... הנטורליזם המזויף, הפוסט דיוויד ממתי שלו. כן, אבל כשאתה מסתכל על היצירות הטובות של בנדיס, נניח הריצה שלו על דרדביל, אז אתה יכול לראות שכן היה תיאום זה הוא ו... ומליב? או מליב? כן. איך אמרתי? אלכס מליב. מליב, כן. אז, אז, כש... אז הוא ומליב אתה רואה שיש תיאום. מאוד מאוד גדול שהוא קצת מעבר למרבל סטייל הקלאסי. הוא לא mm. אמר לו זה, או שפשוט שיש להם איזושהי הרמוניה מטורפת בסגנונות העבודה שלהם. Uh, ש... לא, כן, בנדיס, אתה יודע, אני, אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, כי זה פרק על וואטשמן, ויש הבדל עצום באיכות בין וואטשמן אפילו ליצירות הטובות של בנדיס, אבל בנדיס פשוט כותב, הוא היה, הוא היה לפחות כותב נוער ממש טוב, וזה לא בהכרח משהו שמתארגן להיות כותב טוב של האבנג'רס. נכון אבל בסדר בוא נרד מבנדיס ונחזור לעניין. בנדיס המסכן כן. יש לך עוד משהו להגיד על וואטשמן? כי ברגע שחזרת לקטע עם הנשפים אמרתי אתה יודע אנחנו ממש כמו וואטשמן התחלנו מהסוף וחוזרים אליו כזה. תשמע מן הסתם אנחנו יכולים עוד לחפור שעות גם על הפרק הזה וגם על הפרק וגם על פרקים אחרים. אני חושב שכן אם נסכם פרק 7 הוא. הוא סוג של, נכון דיברנו על זה שגם לאורי היא דמות בסיפור, אבל זה סיפור על דן. זה סיפור על דן, ואיך מוצא מחדש את הגבריות שלו ואת הטעם לחיים שלו, ואתה יודע, ואלן מור עושה פה הגבלה מאוד מאוד ברורה בין אם הוא לא גבר, הוא לא מרגיש... גבר סיסג'נדרי קלאסי, אם הוא לא מרגיש שהוא כזה, אז הוא לא מרגיש שהוא חי את החיים. ואיך הוא מרגיש שהוא גבר בזה שהוא נוטה על עצמו שוב את הגלימה ויוצא שוב uh, לשטח. Uh, וזה התהליך שדן צריך לעבור, למעשה גם כדי שזה ישרת אותנו בהמשך, מכיוון שאנחנו צריכים אותו כדמות חזקה ומובילה, כשהולכים להתעמת עם אדריאן. Uh, אז זה בעצם, uh, הפרק הזה הוא נקודת המפנה של דן בסיפור uh, לדעתי. Uh, יותר, בוא נאמר, הקאמבק שלו, כי הוא היה כזה כבר קודם, אבל הקאמבק שלו מבחינה כרונולוגית. אוקיי, אני מסכים. אני חושב שבזה נסיים להיום, זה היה פרק 7 של uh, Who Podcast The Watchman, אני זה תום שפירא, פרקים קודמים אפשר למצוא ב-alilon.net, חומרים uh, אחרים שאני כותב או מקליט אפשר למצוא ב-alilon.net בעברית, או ב-sequot.org באנגלית, העורך שלי היה... Uh, העורך שלך שחי... היה אבנר מירב, uh, יוצר קומיקס ומגיש הפודקאסט uh, Geek Out, אני אשמח אם uh, תחפשו בפייסבוק גם את הקומיקס שלי, BPD באנגלית. או ואת הפודקאסט שלי Geek Out בעברית או באנגלית ששם אנחנו כל שבוע מדברים על כל מה שגיק נכנסים קצת פחות לעומק ממה שעשינו בפודקאסט הזה אבל אני חושב שזה עדיין את, את... אתם, אתם, אתם פודקאסט מאוד רוחבי כן, זה, כן. זה גם זה גם חשוב צריך גם וגם כן. ועד הפעם הבאה אני אמשיך לשאול אתכם who podcast the watchman.